Egyébként pont... Na, miért? Köszönjük a bennék, köszönjük. Na, ott van. Na, van. Jó, akkor ott majd. Nem, <hállt> Na, én igazából annyit készültem erre a beszélgetésre. Tegnap a blumi azért elkezdtünk elősen így belesüpedni ebbe az IRC-t, Ami... Ez a fajta nosztalgiázás, ez már szerintem mindenki egy kicsit mondja ezt a dolgot, bár úgy tegnap tök, szerintem ez mégiscsak érdekes, azért már régen volt és egyébként nem nagyon beszélünk kell a korszakról. Ugye a 90-es évek második fele és a, én, én akkor éppen gimnáziumban jártam és én arra emlékszem, hogy a, nekem a iskolai számtekterem meg a kerületi könyvtár volt ez a két hely, ahol, ahol online tudtam internetezni és azt az időt is által arra szántam hogy flóbilemezek kötegeire mentegettem mindenféle tartalmakat az internetre, hogy majd amikor nem veszek internet közelbe, akkor is tudjam fogyasztani ezeket a tartalmakat, a logoktól kezdve a nők képein át a, mit tudom én, mindenféle kódták, sok kotta. Meg ilyesmiket mentegettem, amit aztán lejöttem, hogy ebben üzlet is van, úgyhogy ezt az iskolában árógattam, is ezeket a akinek akinek Aki nem tudott internetezni, ami akkor azért egy szakmának minősült, persze egy szakembernek kellett lennie ahhoz. De ugye ez az, az időszak amikor ez az egész uh, ilc és uh, közösség is elkezdett kialakulni. Beszélünk el első körben szerintem arra, hogy kinek mi a legdúrabb nosztalgikus élménye az ILC-vel kapcsolatban, Ti miért kezdtő, hogy miért hogy kerültetek bele ebbe az egész IRC közösségben, engem ez érdekel? Én nagyon keveset ilc és én inkább csak az Index ILC interjúiból, meg az Index azért abban az időszakban, hogy a 2000-es évek legelején, vagy a 90-es évek azért az Index, hogy mondjam, emelte ezt a kultúrát Magyarországon, az években, meg az Index Fórum, talán a Törzsasztal, ahol rendszeresen téma volt. Hát, hogy nem ismertük, akkor egymást után volna segíteni neked a pénzszerzésben. A félmeztelendőknél sokkal jó dolgok vannak az interneten, és már akkor is voltak. Um, az IRC az, um, igazából szerintem, ahogy mi használtuk, vannak, ilyen ilyen egyszerű kommunikációs eszköznek indult. Um, hogyha kicsit visszanézzünk oda meg, hogy milyen lehetőségek vannak ma, akkor szerintem az IRC az, az egy eszköz, az egy alánylag rugalmas eszköz, amit nagyon sok mindenre lehet használni és nem mondja meg neked azt, hogy mire kell használod. Tehát, hogyha most megnézed azt, hogy mi van helyett, mondjuk a Facebookon lehet kommentálni egymásnak, az, az nem olyan dolog, hogy hogy azért mész fel az internetre, hogy úgy beszélgess a barátaiddal, hanem ott böngészel valami megtetszik, írsz valamit, tehát igazából az az ad neked egy, egy olyan teret, ami előtte nem volt, egy kreált teret alkotom be, be lehet csatlakozni, hogyha akarsz. Az ilyen az pont a volt az én szemben, hiszen ott arról volt hogy volt egy egy szerkesztőség, ami, ami nagyon kötődött uh, így helyleg. tehát volt egy kis szobánk ott az Intransmas székházban, ahol néha találkoztunk, néha nem. És az tök Bár normális mint, volt, mint hogy... ez ha... az interneto szerkesztőség, volt, nem az IRC-jé. <gül> Köszönöm, hogy megzaváltál. Tehát um, egyszerűen arról volt uh, szó, hogy az interneto csinálása az uh, ezek között az emberek között egy alájának szűk kész közösség voltak, vagy akkor alkultak a közösségén, tudott egy kommunikációs platformot adni, amin ez a közösség aztán tovább órián volt. Egyébként ez egy nagyon zárt dolog volt, és az IRC-nek meg van egy csomó ágal, ami nem zárt, de ahogy mi használtuk, az, az, az volt a módszer, hogy 8-10 ember csinálta egy csatornát, ott loptunk sokat, és amikor elkezdtek jönni az idegenek, akkor egy idő után meguntuk, és továbbáltunk egy másik csatornára. Tehát mégis körbe menekültük a, az ércét, t hogy, hogy magunk legyünk. Tehát nem akartuk ezt a, ezt a fajta exibitlanista, én Facebookon van írsz valamit, ezt nem tudom, mindenki nagyon nyakszám, vagy világit. menjünk tovább, igen. Blumi egy előadást kellik itt az IEC és első tapasztalatai a többieknek, hogy kapcsolatban mindenki a Blumival val az időszakban? Vagy nektek egyáltalán, miért volt fontos, hogy az interneten is beszéltek azok az emberek akik mellett ültetek egy szerkesztőségben, vagy a haverjaitok, akik egyébként is találkoztatok, miért kellett még egy helyen, hülyeségekről beszélgetni egész nap, meg egymás hülyeségek Ez a nagyon jó kérdés, hogy miért van szükség az egészre, de, meg de, de az egész internet, meg miért e-mail, az immuniás, miért, és ugye ugyanazt a kommunikációt folytatjuk más-más amit amit személyesen is megtehetnék, de hát az ember élvezi azt, hogy, hogy minden ilyen ilyen eszköz az más-más nyelvet hív elő, más-más kommunikációs trükköket. És valóban ugye, amit az én is mondott, hogy, hogy ez a 90-es éveknek a második felé. Tehát 97-98-ban ez az egész hierszős dolog, ez úgy nézett ki, hogy, hogy ilyen, tényleg ez ilyen killerek volt. A, le, a legnagyobb ö, ilyen szabadidőkiller az biztos. Tehát, hogy én, én amennyi teljesen értelmetlenül a hány, a, a hány órát ezzel, ezzel elcsesztem az éjszakámból, ugye ráadásul ilyen a Matávos kedvezményes időszakban este 10 után, hogy a gyereggel haték, Teljesen kifordultunk minden. igen, vagy hát ugye a kedvenes időszakban, igen. E, és hát valóban egy ilyen szerkesztőség is volt ez, tehát mi azért nem találkoztunk annyit nap közben, mert szalaszéjjel volt ez a, ez a pár ember, aki akkor az internetot e, e, alkotta, e, és akkor ez mit tudom én, csajozási platform volt, ugyanúgy mint ma az SMS, e, meg az... E, meg, meg, meg ilyen szerkesztőségi platform volt, egy csomó embert azt IRC-n keresztül szettük, között például plastik Angel, és Sasvári, Józsit azt, ő az IRC költőként tűnt fel eredetileg. Ez volt a... Én nem is jól messzire, mondom. <gül> <gül> <gül> <gül> és, és, ja, meg talán, nem a MUN az már korábban, ő, de, ő, de, a, de a Józsit azt az irc de te lehet, lehet hogy a oszta az irc Igen, mindenütt. Csajok mindenütt, de mert rögtön szerveződik köré. A Józsi konkrétan téged üldözött, mert azt akarta, hogy a versét elolvasd. Tehát azért jött, mindig valahol. Igen, igen, igen, Csod... igen. El is olvastam. <hállal> Égé, te IRC-ztél a 90-sők második felébe, vagy nem Már voltál menő arcakor még? Fájt a derek ahhoz. Akkor még nem. Hát az internetország köztösen maga az IRC-en létezett egyébként. De heti egy szerkesztőségértőzaton összeültünk, és tartott két oráig, az, az csak éppen egyen ilyen egyeztetés volt, de az, hogy minden este ott ültünk, és akkor a hűlésen, mert a baromokat, a csalazáson azért az egy-két munka is volt az újság meg a folyamata is. Kicsit átköltözött tudom hogy erre a legjobb példa, amit mindig emléket az, amikor, a, amikor az Ancsik megtámadták a szerveket és akkor, akkor, akkor egy IRC csatorna. az zajlott a háború, ugye mindig, már akkor ment a nap, és akkor elkezdték bombázni őket, már nem látják a repülőket akkor, és akkor ugye volt egy, volt az olasz támaszponton is egy, egy kolléganő, aki ott a közelben, aki látta, amikor a népek, a Szegeden is volt egy internetes, aki aki figyelte a becsapódó bombákat, a Pentagon csatornáján az amerikai emberünk a hares figyelte, hogy mit terveznek, meg, meg, meg, meg, meg milyen meg, megtámadnak. Ezért. Ilyen című, hogy komplet tudósítást összetudtunk közni az amatőr stávban, úgyhogy az én volt egy amatőr és is. És hát igen, a szerkesztőség élet nagy része az, az, az, az, az zajlott a csatornágon tulajdonképpen. És aki, aki be tudott menekülni a csatornánkra, az a szerkesztőség részével vált elég például az Angel aki Plastic Józsi, aki, aki hát így, így jött közénk, hogy megjelent a csatornán, akkor elmenekültünk most egy másikra, ott is megjelent ott, is a 15 után már nem volt erőnk, és akkor a. hogy jó, hogy menjünk Szerintem nappal egyszerűen dolgoztunk, csináltuk, amilyen feladat volt, viszont este, de nem ez volt a feladat. este alkottunk, és este eredménye volt, amit csináltunk, akkoriban mondjuk úgy 50-en foglalkoztunk internettel és ebből 20 15-20 ember ott volt, folyamatosan egy egymást és, és, és alkottunk olyan dolgokat, amiket korábban nem is kerestük az utakat. ősi Twitter volt tulajdonképpen, csak talán egy picit zártabb módon. Én arra ja, emlékszem, hogy ezzel kapcsolatban emlékeimben kutatva akkor volt ebben nagyobb változás, amikor 9 és akkor arra emlékszem, hogy mindenki olyan emberek is, akik számítógépet sem annyira láttak még közelről, elkezdték kérdezgetni, hogy mi az, a, az az ILC, meg vagy az interneten lehet így, így tudni információkat, mert hogy az, amit a tévé ad, az kevés, vagy nem elég, vagy nem tudom, és hogy meg hogy állítólag, hogy itt az interneten megy ezzel kapcsolatban ilyen információcsere, és akkor mint hogyha elkezdődött volna ennek az online kommunikációnak egy ilyen másik korszaka, amikor azok az emberek is, akik nem ebben az iparban dolgoztak akkoriban, vagy azok is valami, hogy elkezdtek érdeklődni az irányba. Persze akkor már volt Emesen is, meg, meg nem tudom, meg valahogy azért online már akkor is tudtak kommunikálni, mert ugye 2000-es évek elején, hogy nem kell feltétlenül de mégis azt tudták, hogy van valahol az interneten valami olyan, tartalmak, meg olyan történés, amihez ők szerettek volna hozzáférni. Nekem ez a, valahogy a szeptember 11 i történések. De lehet, hogy csak újságíróként volt ez érdekesebb, mert akkor ott tényleg nagyon sok nyers információhoz lehetett hozzájutni. Hát újságíróként, meg újságszerkesztőként, mi mindig úgy érzékeltük, hogy az ilyen nagy események azok kisanyatos módon megdobják a az érdeklődést maga iránt, az eszközét az internetet. Nem csak az újság iránt, hanem általában akkor. Mert akkor más, tehát a hagyományos média is elkezdett vele rá is rácsodálkozott, hogy van ilyen. És valóban az a nyers és gyors információ szolgáltatásnak ugye hatékonyabb módja azóta sem nagyon van, mint ezek. Ugye most a tőttelen zajlik ugyanez. És ugye ebbe az időszakban már Ebben az időszakban ugye volt a a csavás cseteknek egy ilyen a körülbelül ekkor szerintem ez a ez a 2001-2-es amikor a Trefort cset, meg nem tudom én gyalogló, már nem, nem tudom, hogy mik voltak, de olyan olyan trafik számokat a hát egyébként akkor, hogy ugye minden egyes hozzászólás újabb és újabb volt a és produkált, hogy tényleg akkor én emlékszem, hogy ott a mi is mit, mit Válságtanácskoztunk ezekbe az ügyekbe, ugye hogy a forgalmi számainkat azt, hogy tudjuk magasan tartani ilyen, ilyen körülmények között, amikor ugye ilyen milliós vodaletöltéseket mutattak a különböző auditok a, a, a csertszolgáltatásoknál, és akkor ugye az volt, hogy hú, hát, a csert az, az lesz a nagy, mit nem, az és akkor abba kell nyomulni. Nálunk is voltak nagy fejlesztések, szerencsére, szinte eredménytelenik. Ez a bevestett dolog pont amikor a 91 volt, ez ugye azért lett talán fontosabb, mert akkor egy ilyen vákum volt eszközökből szerintem. Tehát az IRC az addigra, hogy lecsengedt a korlát, nagyjából. Pont tegnap este emiatt egy kicsit az IRC logjaimat, és ott az van, hogy 2011. augusztusában érnek véget azok a logok, amik így az aktív irc használtunk az kb. akkor ért véget. Igazából az, hogy a portálok hogy nagyon tudtak szakítani, vagy a, a fórum, vagy ezek a, a, a javasetek, az na, részben az, az oka, hogy, hogy nem voltak még közösségi szájtok, ahol kellett volna beszélni a dolgot. Az IFC helyett pedig ö, olyan eszközök be, az ICQ, meg hogy igazából. Az emberek azt gondolták, hogy arra kell majd tovább menni az IRC-ből, de valójában egy egészen más típusú eszközcsalád volt, hiszen ezek ilyenek ahol két ember beszélgett egymással, nem pedig húsz ember, teljesen más kommunikáció. Tehát az IRC-nek pont az a lényege, hogy valaki belebefőd, és terjednek a dolgokat. Igen, de hát mondjuk ebből felnőtt mondjuk egy index is, meg sok már. Tehát, hogy aki, de ez már talán a, így volt az internetük idejében is, hogy akik nem jetszéztek, vagy nem tudták, vagy azok olvasták az internetot, nem? Tehát, hogy voltak az újságírok, akik, meg nem tudom, tehát, hogy voltak ezek a... ott az információk áramoltak meg nem tudom, oda és akkor második vonalban, meg akik a törzsasztalon, vagy az internet, vagy az indexen voltak, azt nézegették, akik valakik csak olvasni szerettek volna, valakik azért valamennyire bele is ugatni abba, hogy mik vannak, meg ezért nem. tehát hogy igazából a, hogy mondjam, kellett, tehát nem mindenki akart volna, hogy most sem ilyet cézni, meg most sem twitterezik mindenki. Nagyon sokan csak ilyen figyelőként vagy hallgatóként vannak jelen ezekben a csatornákban. És igazából a privát kommunikáció jött be, tehát az ilyenekkel, ami... Én igazából az ICQ mellett, még az NSM-t azért mindenképpen mondanám, ami, ami azért megint csak egy forradalomszerű dolgot hajtott végre a kétezres évek. Igen. A fórumokat semmiképpen nem kéne elfelejteni, mert szerintem azért a maradandó élmények inkább ott érték az emberek nagyobb részét. IRC-hez egy sokkal komolyabb technikai fölkészültség kellett, hát még akkor is, hogyha nem találjuk, még szakemberek, olyan rettentő bonyolultnak egy IRC-kliens telepítését, de utána kiválasztani, hogy melyik szerverre csatlakozzanak, melyik hálózatra, ott melyik csatornára megtalálni az ismerősöket, céges, céges tűzfalk meg egyáltalán az összeomló kliens hegyek, a különböző kártékony kódok, amik az IRC-n keresztül azért nagy szépen tudtak terjedni, talán az egyik ilyen. E, első igazán hatékony e, csatorna kárterők terjesztésére. E, ezek azért mint feltételezték azt, hogy, hogy inkább ilyen ilyen típusú emberek voltak azok, akik ijesztéztek, és a nem egyébként beszéltek. Fórumoknál? Fórumoknál viszont bárki, tehát ott regisztráltál, vagy nem is regisztráltál, csak olvasgattál. Nagyon sokan csak befogadók, ma is egy fórumon, hogy Facebookra se írnak csak olvasgatnak. Uh, viszont, viszont regisztrálni uh, ott egy, egy account és utána hozzászólni valami is messze nem a, nyilván a, nyilván a... Volt. a... Hát Az IRC nyilván egy interaktív történet, a, a fórumok viszont jóval lassabban pörögnek, néhány tapjukat leszámított. Az jutott meg eszembe, hogy hogy lehetett csajozni az IRC-n, hogyha annyira ilyen technológia driven volt az egész, tehát hogy most csak ez a tűz probléma, vagy hogy, hogy kerültek oda a csajok? Hát ilyen gang volt, egy csaj, és akkor elhuszott. Tehát ja, valaki valaki <gül> segítette csajnak, és akkor megmutatta meg, hogy mindent megcsinálnak, és akkor kliens telepítés volt. Már akkor voltak így csajok. Profi profik vittek saját lőtt. A szép idők, amikor tényleg őnek A kisbori múlna az ugye alapeset, tehát ő, ők ékebb volt valamennyi, én Az IRC teleben mi, ő hozta el szerintem a körünkben, de pont a múlt héten mondom. Vagy szerintem jó, hogy a tehát ő, ő rángatott be minket, 30-unkat körülbelül. ő még ebben a ízekből, ebbe kik voltak ebben a BBS-es sztori, még én jutott Fidonát! Nem, de kik a amúdnak a tölgyes, vagy csak a a green bolt, Á, először irc úgy utalálkoztuk, hogy a tilosan volt a Speedlight hétfőn este, és ők mindig reklámozták, hogy a Speedlight-ra bele lehet menni. Ott a, a de... meg a társai, de szerintem onnan kezdtük el a saját csatornáinkat csinálni. Lépjünk tovább egy kicsit erről az irc témáról, bár, hogy nem tudom, ne lépjünk tovább. Ugye <fé> a, a 2000-es évek közepére, meg ugye már Magyarország a csatornát. Csatornát váltok. A, a... csatit. Jó, ja. A 2000-es közepén a, a, a... már elkezdődött egy kicsit ez a közösségi média dolog jobban, ugye Magyarországon a Weave vel aztán a vel aztán Amerikában is ugye azért a MySpace, meg még a Yahoo Portának a különféle szegletében lehetett fórumszerű dolgokat csinálni, de, de a 2000 évek közepén meg ez az egész átalakult, gondolom az a fajta szubkultúra is feloldódott, vagy megtalálta valahol az új helyét, amikor ebben a, az, az IRC meg a törzsasztalos, hogy is mondjam, szubkultúra, ez megtalálta ebben az IVIV MySpace később pedig a Twitter, Facebook világban is a helyét, vagy, vagy ezek teljesen feloldottak, és ma már nem, nem léteznek, így nem lokalizáltak amikor ezek a szubkultúrák. Mit gondoltak erről? Csak annyit, hogy eleinte ezek a közösségi szájtok egyáltalán nem bírtak közösségképző erővel, mert nem voltak olyan funkciói. Tehát sokkal inkább telefonkönyv közeli szájtok voltak akár a magyarok, akár a külföldje. Az így nem tudták beszélgetni más emberekkel. Tehát igazából a fórum itt a várva képes évek között és amikor jöttek a blogok, ott indult egy új közösségszerződés, egyszerűen kommentekben, meg bloghivatkozásokban, szerintem. Szerintem a válasz egyértelmű nem. Annak idején kiknek kell hogy egyáltalán internethez, hogy, hogy, hogy az internetot, vagy később az indexet megnéz, egyáltalán számítógépet használni, fölmegy az internetre, majd már teljesen megváltozott teljesen átlag emberek használják az internetet. Egyáltalán semmi és nem szükséges ahhoz, hogy, hogy, hogy ott legyen. Ilyen, az a pontosan az, hogy feloldoldod. Tehát, hogy a ti visszamegyek, hogy feloldoldod. Tehát szerintem nem, nem lokalizálható semmi, hogy, hogy mondjuk ezek az emberek valamilyen a internetnek valamilyen szegletére. ott nézegettük egymást. Sokkal közül, tehát én ismerek például olyan ilyen, ősrendszergazdát, aki olyan mértékben ugye konzervatív, hogy nem is nagyon hajlandott már a, a, a, semmilyen modern internetes szolgáltatás használni, van a saját. Be, betelne el még a szervezet. Én azért arra emlékszem, hogy ez, az a fajta elitizmus, amit szerintem az IRC közösséget is jellemezte, az a fajta eliz, elitizmus jelen volt a víve esetében, amikor ivi a akkor pont ez az elitizmus kérdőjeleződött meg, pont az az első 2000 regisztrált, aki annyira büszke volt arra, hogy ő első 2000-ként regisztrált a bívőre. még. Ő még eredeti biv ő, ő már ő nem így bíves, ő bíves. Ez ugyanúgy lejátszódott én a Twitter, esetében ugyanerre emlékszem, a Twitter ugyanez volt, hogy itt, ez, itt is van egy elit alapító közösség, és aztán mit keres itt ez a, ez a sok Jötment. Uh, ugyanez a Facebooknál is lejátszódott, és, és kicsit a támadás is ebben az irányba tart uh, lassan. Én ebbe akartam, hogy a magyar Facebookon is ez lejátszódott, viszont a Dentonékon keresztül bekerült ide, hogy elindult ez a dolg, és egyrészt nyitották külföldfele, és volt egy ilyen 10-20-30-40 ember, aki regisztrált, és akkor hú de, de faszák vagyok, hú de, de trendi, meg minden úgy nagyon gyorsan ez a dolog, mondjuk de elég gyorsan berabad. Tehát minden ilyen szolgáltatásnál szerintem megvan ez, ugye blogoknál is meg volt, hogy az társadalmasodik ki, de hát olyan különösebb tanúsága szerintem nincs. Tehát uh, mindig, mindig van egy avangárt, aki, aki egyelőre valami a technológiába mindig viszi a saját, vagy, vagy kialakít egy saját kultúrát, amihez aztán akik becsatlakoznak, azok vagy idomulnak vagy valahogy, vagy teljesen átalakítják, vagy egyszerre mind a kettő. A Twitternél még megvolt az szerintem, amikor a Twitter magyarországon indult, akkor volt mondjuk egy 30 fős kemény mag, és mondjuk egy évig szerintem a Twitter abból nem nagyon tudott kitörni, tehát nagyon lassan növekedett a, az elején. Tehát kellett egy két év talán, még egy ilyen robbanást lett hazai Twitter felhasználásban, viszont ma ez szerintem már nincs meg. Tehát ott azt jelenti, hogy a Pinterestre hogy mennek fel az emberek, a Pinterestre már nem a gíkek mennek fel először. Tehát most már vannak olyan új dolgok, amik egyszerűen a, facebook Facebooknak a terjesztő ereje révén egyszerre jutnak el mindenkihez. Tehát, hogyha anyám holnap belé viszállna Pinterestre, egyáltalán nem lepődnék meg Na no, ez, ez, ez egyébként az a tanulság, hogy a, a virtuális termékek eddig úgy terjedtek, hogy fölülről lefelé lecsadogtak, és széttágaztak, és egy egy egyre társadalmasra vettek, ugye iPhone meg úgy terjedt, hogy kihozza egyik nap a Steve Jobs, és akkor a másik nap már 3 milliót előttek belőle. És <coughs> lehet, hogy most pont ezen a Pinterestre fog majd beüzenősodni az, hogy, hogy most már virtuális termékek is tudnak így egyszerű ott lenni mindenhoz. De én a biztos, vagyok, abban, hogy a Pinterestnél egy ilyen íze van? Tehát, hogy, hogy, hogy rögtön egy ilyen szíves alapra indulunk? Mert én hozzám, hogy a ugyanazokon a csatornákon Jutnak el ezek az új szolgáltatások, mint ahogy, mint ahogy tehát, ugyanazokon, vagy ilyen szakmai blogokon, vagy ezeket mondhatni ebből a szűk és szakmai körből. Abban, először abba abba abba abba, abba, abba, abba, abba, hogy van egy Pinterest, és után kezdődik azt. igazad van, hogy a Pinterestbe mondjuk egy hónap uh, alá egy csomó gék uh, beregisztrált Magyarországon is. Tehát decemberben már egy csomó regisztráltak. De ezek nem csináltak belőle saját játszóteret, ami így azáltal el terjedni, mint a Twitter, meg a többi esetében. Hanem egyszerűen azok, akik, akik először kipróbálták a Pinterestet, azok látták, hogy mi az a szar, nem foglalkozunk vele többet. Tehát az, hogy most van egy csomó ember Pinteresten, az nem az ő közreműködésüknek köszönhető, hanem más csatornák mutatt el hozzájuk szerintem. Nem biztos, hogy egyébként ez a magyar kultúrával úgy nagyjából összeegyeztethető. Tehát, ha megnéztek a Twitter, nem indult be Magyarországon rendesen. De van egy réteg, igen, aki valamennyire ott volt, de nincs az, hogy a az viseljenek az életüket, nincs az, hogy a a mencs során nökibe a dolgokat. Szerintem Magyarországon nincsen, és, és, és egy csomó mindenben így így, így, így ez nem indul be, mert máshogy vagyunk szociális álma. Ez ugye olyan szempontból igaz, hogy mondjuk olyan 25-30 ezer napi unikot állít elő mondjuk a Twitter, vagy a Tumblr. azt mondom, hogy a tört, amit Twitterét, amit én csak szakmai okokból követek. Uh, gyakorlatilag óránként. Orra egy barátod, én... aki követi. <gül> Óránként értesülsz a, arról, hogy mi történik éppen a kis nyulal otthon. Tehát, és neki van 20 ezer fölötti követője, és mondjuk van egy csomó más olyan celló, akit én nem követek, de ott van a legnagyobb. Tehát ezek igenis megvannak, és elég nagy jelentőségük van abban, hogy. A magyarországi twitterezők -e, nagyon nagy része az ilyen nagyon fiatal, 10-20 éves közötti ember, hiszen azok a celebek mentek itt először és aktívan is aktívan, és úgy fel a Twitterre, hogy tudják használni azt a médiát, mert nyilván egy csomó celebnek van Twitter, -e, csak fogalmas, is hogyan használja. De, de ezek a idéző listárok, ezek viszont pontosan tudják, és azért e, e, Magyarországon azt a tömeget húzzák rá a Twitterre, aki, akit ők érdekelnek. Szerintem egy meg megtudsz számolni ezt a néhány díszcelepet, aki, aki ezt tolja. Én Hét így látom. látom. Hát. <laughs> Biztos vannak erre nagyon jó statisztikák egyébként, hogy mikor a lakosság számára nyájájához internet az egy számára képes, hogyan állunk. És, és meggyőződésem, hogy a Twitter jóval kevésbé elterjedt nálunk az igazúságban, hogy egyáltalánk osztályt nem töltem. Előtt mondtam ezt a 25-30 napi egyedit, amit a Twitter ma Magyarországon. Mármint, hogy maga a site, tehát a kliensek ebben nyilván benne, a Tumblr és a Twitter most Magyarországnak fejfej mellett van ebben a térben. A nem az van egy kicsit, hogy, hogy ezek a... Utolértük a Twitter? Igen. Ó, mi. ijába. Ugye, de egyébként a Twitternél, meg talán most már a Tumblr-nél, a Pinterestnél is szerintem ez lesz az irány. én úgy beszéljünk, most a Pinterestről lehet, hogy nem is biztos, hogy rajtunk kívül be. Ez csak, ez csak a, a mi Mindenki használja. Aki ne, de, ne tegye fel a kezét, aki nem használja. Értette a kérdést. <gül> Öm, aki nem értik, a <gül> tehát mindenki fel van a Peter ezt nem. Hogy egy kicsit ugye a tartalommal is összefigyelt, hát, hogy az irc nél is, bár ugye a józsinak, a példája az jó, tehát hogy ott voyargödött sokat, meg ott lebzselt érdekes emberekről, és akkor egy idő után ez őt is érdekesítette. És később is azért ez történt, tehát hogy azért az emberek elkezdik valamennyire a kontentet szállítani, a tartalmat, a a Pinterest vagy a Tamler az már ennek ugye a magas iskolája, minimális kontribúció van, minimális hozzáérlása, csupán attól, hogy nekem is tetszik egy kép önmagában, ettől én már kb. újságíró leszek, vagy, vagy én is tartalom előállító leszek, és ilyen szempontból a önmagában a, hogy mondjam, a minőségi contentet nagyon könnyű előállítani reblogolásokkal a tumblr Tehát ha kicsit valakinek van valamiben egy picit jó ízlése, akkor ő már egy elég jó ízlésű és akár népszerű újságíró is tud lenni mondjuk a Publikál, vagy mit mondjuk, ez kurátor, nem Tehát A kurátorság az a lényeg, hogy ő nem állít előtt tartalmat, hanem Ugye a Pinterest az, az szerintem az nem más, mint ha a napi szart egy közösségi szájt szerkesztenénk, tehát kb. az a Pinterest. E, azzal a különbséggel, hogy amikor a Pinterest elindult, akkor e, sikerült tematizálni valamelyest, tehát azért még ebbe az irányba ment, hanem inkább ilyen kis érdekes életmód, dolgok és szukjálatok irányába indult el az nem, Pinterest. Nem az de, de színes, a, a pinterest színes nem, színes nem színes folyik tartalomkészítés. A Pinteresten csak, csak csak az van, hogy azok a tartalom darabok, amiket más felrakott a netre, és elég sok embernek tetszenek, azok valahogy előkerülnek. Tehát ez, ez, ez egy egészen más mozak. Még a Tumblernél is sokkal kevesebb kreativitás kell hozzá, hiszen a Tumblern azért reagálzó és a Tumblern itt a szelő eredeti tartalmat. Minden technológiai platformon vannak trendszetterek és nagyon meghaterozzák a platformnak a jövőjét, hogy, hogy kik azok, akik elsőként fölvállalják ezt, és, és, és tolják, és meghaterozzák meg az alszat, tehát igazából olyanak a platformnak, sőt sok esetben a sorsát is ellentén. De visszatérve a, az ilyen típusú mikroblogszolgáltatásokhoz, szolgáltatásokhoz mondjuk, mint ahol azért a valamiféle tartalmi kontribúció az, ami a, a, az elsődleges, tehát hogy az által definiálod magad, hogy valamilyen tartalmat előállítasz, vagy, vagy ha nem is állítod elő, de nyomsz rajta egy szívecskét, vagy, vagy valamilyen módon te jelzed azt, hogy neked ez tetszik, azok, azok azért számomra mindig használhatóbb szolgáltatások, vagy jobban lekötnek, vagy, vagy jobban szórakoztatnak, mint az olyan típusok, aminek hát a karszok, hát sőt nem is típusok, most már ez gyakorlatilag monopólium a Facebook óta. Tehát a közösségi a saját ismerősi köröd, ami hát egy eleme definiált dolog, állít elő tartalmat, és én azt látom tényleg, hogy hát az internetes egyetfejlődésnek ilyen nagyon korai állapotában lévő haverjaid, meg, meg IRL ismerőseid, ugye nyomják be a szalacsikat számolatlanul, és a számomra, a, hogyha, hogyha ugye tartalomfogyasztás meg tartalomprodukció alapján választasz ismerősi kört tumblr twitteren, az, az mindig egy használató és szórakoztató tartalomfolyam számomra, a Facebook viszont tényleg ilyen hátlanul a a Európa. Hogyha, hogyha rá kell nézni, ha a, a, a borra, hogy oda, hogy, hogy oda még, még jönnek föl. Ez, ez nem annak is az eredménye, hogy tehát ugye maga az alapkoncepció a Facebook-nál hogy ott sokkal inkább akarják az el életedet leképezni, és kicsit most visszautalnék az IRC-re, ahol viszont ez egyáltalán nem volt érdekes, vagy nem ezen volt a hangsúly. Igen, csak az IRL életemet cicás képekkel nehéz leképezni. Na no, mindegy, de ez... Hát neked igen, de az ismerőseimnek ez, ez a, a baj, ez a baj, az... Na no, szóval, no, mindegy, de tényleg... Próbáld ez meg egyszer, ez, ez, ez Péter, ez a hát boly. a sikerül. Az etv például mindig sikerült cicás képek. Hát meg neki a... sikerült az élet. Ez a kurátorság már a Facebookon is megvan. Tehát a... A, a tableren, hogy ha valakit követsz, és az ír egy érdekes dolgot, azt látod. A Facebook pedig azokat emeli ki, amiket sokan osztanak meg, és hát sokan a szemetet osztják meg nyilván. Tehát ez, ez elviszi az előtt tartalomból a visszagyobb, hogy a Hát a Facebook az de facto szemét. De, de nem azért, mert meg kimondott a szemét, hanem az, hogy tényleg több, több generációs Kapcsolódások vannak, ami jelenleg kizárja azt, hogy valami értelmezhető dolog jöjjön létre. Hát, amikor a, amik a nagyanyám oszt meg valamit, az nyilván nem. És amikor én megosztok valamit, akkor meg a nyilván a nagyanyám fog felháborodni. hogy. érdülő hogy. utáni beszélgetések. Tehát, ebből jó nem sülhet ki. Ennél már tényleg egy értelmesebb egy értelmesen Pont az imének volt az a meglátása, hogy jelkedve, amióta itt tömegesedett a dolog, meg nagyon ez a hol központul a használata a Facebooknak, azóta mindenki egy személyes blinket csinál. Tehát hogy mindenki, minél minden többször, tehát hogy gyorsan rá megy erre az ember, hogy ezt többször kényszerültem arra a szakmai ö, fórumokon, hogy így védjem azt a, a vonaltaimba az index mert, hogy az, hogy, hogyha látja az ember, hogy mire kattintanak az emberek, mire megy a forgalom, akkor nagyon nehezen tudja megvédeni magát bizonyos bizonyos irányoktól, és ugye ez történt, hogy mindenki elkezdte, tényleg ez a napiszor.hu-nál. Like tehát azt mindenki szereti, amikor én a postal azért az életesítésre. Hámon hozzászóltak és négyen like És mit gondoltak arról, hogy Magyarországon inkább az elmúlt évben, meg idén van ez a okostelefon plusz 3G, vagy hát legalábbis az a fajta Megtörténik az a változás is az egészben, hogy már nem is kell, nem, nem hogy nem este kell internetezni, de még csak nem is kell ehhez sem otthon lenni, sem az iskolában, sem a munkahelyen, hanem az egész uh, kijön, uh, hogy mondjam, a mindennapjainkban, hogy ez, eleve a mobil, uh, azt a Googlenak, volt egy olyan predikciója, hogy, hogy jövőre fogja a mobil forgalmuk náluk beelőzni az Egyesült Államokban a desktop uh, forgalmat, hogyan látjátok, hogy maga a mobil, mint kommunikáció eszköz, meg mint platformára az egészre, ez, ez elősegíti ezeket az online közösségeket, meg ezt az online kommunikációt, vagy pont, hogy gyengíti. Nekem pont múltkor mondta egy ismerős, hogy már nem is tudja, hogy mikor sms-ezik, és mikor csetel a telefonján, vagy mikor küld e-mailt, mert igazából már nem tudja megmondani, hogy mi küldte nekem, valamin elküldte, tehát én valamelyik csatornán meg kellett, hogy kapjam azt, amit küldött, de már arra pontosan nem emlékszik, hogy ez egy sms volt, vagy, vagy esetleg nem tudom, e-mailbe küldte, vagy tehát, hogy Mint hogy ez az egész kezden egy össze ebben a kis eszközben, van, ami mindenkinek ott van, az zsebében. Ennek, ennek a tartalom tömegnek, ami, ami előáll különböző közösségi szájtokon, azt a, a mobilos kontribúció, az egy irányba nagyon erősen földotta. Tehát, nyilván sokkal real time lesz minden, nyilván akár képanyagában sokkal aktuálisabb, viszont sokkal introvertáltabb. Tehát, hogy, hogy ott nem reagálsz annyira, nem fogyasztasz, inkább csak közölsz magadról. Tehát sokkal ilyen, ilyen, ilyen atomizáltabb lesz, hogy... Tehát hogy, azért nem nagyon szoktál elülni. Persze, vannak örültek, nem ember néha ránéz, mint tudom én, de nem állod a válaszolgatni egy, egy trepben. hogy magáról akart közölni nagyon, nagyon gyorsan valamit. Hát egyébként meg, hogy nagyon hosszú távon Mit, mit fog jelenteni azt, e, azt hogy te is mondtad, magyar nyelvű tartalomban még azért messze vagyunk a, az a viszont, mi már így is úgy éljük meg, hogy, hogy nagyon nagy a változás, de nagyon messze vagyunk még a valódi tömegesedéstől. Erről te biztos hogy, hogy azért még, mint tudom, hány Foursquare használó lehet Magyarországon, 5000 ezer? Hát kb. ez a twitter Na, hát ez a tömegesedéstől nagyon messze vagyunk. Hogy ott mit jelent, vagy hogy egy nagyon nagy tömegbe ez berobban, az, az érdekes lesz, és egyébként bűnmegelőzési szempontból is érdekes probléma. Az viszonyi időben széttolta. Tehát a 90-es évek végén az egész internetezés, különösen az értezény est-északai műfaj volt. Nyilván részben azért, mert akkor lehetett olcsón internetezni, nem pedig nappal. Másrészt pedig nem keveredett így a munkával, meg de volt zárva munkahelyeken, nem lehetett elérni. Én emlékszem arra, amikor pár hónapig export voltam a 90-es évek végén, és az ilc arra azt láttam, hogy az internetú szerekesztőségének itteni felével kapcsolatban legyek, és a munkahelyemről próbáltam ilyet, és nappal mindig ki volt halva az egész. Hát, hogy nem, tehát nappal nem tudtál más csinálni, dolgozni kellett a munkahelyed, de borzasztó volt. Uh, most ez részben amiatt, hogy az internet az már nem ilyen, meg részben amiatt, hogy a munkahelyem már mindenki intertezik, és a telefonok miatt pedig főleg, ez így időben teljesen tehát a uh, a Tamder fölött soha nem megy lannak. A Tamder az a olyan, ahol, ahol éljen ért, reggel, a Bármikor jön valami malha se Ezt jövőre valaki írja föl, hogy valami fog meg, azt, a címé. Most vagyunk azon a ponton, amikor az információ és az információcsere teljesen megegyeztek. Bivá Jódi-nek hívják, Bring Your Own Device. Mindenki használja az eszközeit, egy átlagos angol szenz felhasználó 3,8 eszköze van, mindegyikre ugyanazt akarja látni, mindegyikre ugyanazt a tartalmat akarja fogyasztani, a saját iPadjén akar dolgozni benne a cégnél, vagy éppen otthon a benti információkkal, ugyanúgy benne a cégnél szeretné a privát dolgait kezelgetni, az okostelefonjáról eltűnik a technológia, csak az információ ennek a cserében. Nem van. Már most is az, az okostelefon. Most én, én, vagyok itt a legrégebben a mobilinternet, az Nem a itt az... a capri hát, a a legelső Nokia kommunikátor, Tengla, az nekem meg volt azonnal, és... szájon. Szájón! Ne is, ne is, ne is Viszont a Capri-nai bocsánat, de hozzáfűződik az első, hát nem is tudom mit mondjak, a 777-es hét 7, -7, -7 hát az, az, az már egy későbbi orszak termékezzel. De... arra, elzállt, arra elzállt, szeretnék így mindenkit intani, hogy az őr... a szemem az rendetesen szétválasza. Van ez a smájni szolgáltatás, ahol ilyen kakasokat, meg injekciós tűket hogy de lehet küldeni smiley-ba, meg kis rókát, meg nem tudom mit. Most ezeket nem látom, de ezt <síthat> esélytelen, ilyeneket nem erre mondta hogy nem a szemem rossz, a kezem rövid Egyébként előtte még jó volt a szemem. De főleg az utolsó két év, tehát ez az apróbanás, az, az, az majd ki... <gül> de, de, de, de, nem, nem, tehát tényleg a, a öregedési probléma biztos, hogy biztos megben 83 éves, és jó lenne volna. ma nem van. jön az a szar. Ne fejtsük ezt kívánok. Mobil témá, egyébként, hogy látjátok, hogy ez az egész, hol viszi el a kommunikációt? Szerintem azért annyiban van egy párhuzam, hogy amikor pont a mobiltelefonás hőskora meg az SMS Küldés, hős korában az kicsit ugyanez volt, csak ugye ez nem egy közösségi térben, hanem egy ilyen, ilyen peer-to-peer zajlott a Köresemes, azért már ott is volt, mint tudom én, de azért, azért az a közösségi élmény nem volt meg, hogy én bárkivel, nem ismert közösségi, de ez az egy a bárkihez kapcsolat, vagy igazából a telefonommal bármelyik ismerősöm, bármelyik ismerőségt is elérem. Tehát, és, és igazából még talán dolgozni is tudok, e-mailek és dolgok válaszolni, az egész technológia, ki a zárójelbe került, és igazából nem érdekes már, hogy pontosan milyen platformon mi csinálunk. Az a lényeg, hogy hogy el tudjuk küldeni bárkinek a bármilyen tartalmat, vagy hagyjuk újra megosztani felé. Szerintetek mi a következődés, hogy hova, hova tud ez az egész lesz, igazából ami engem érdeke, hogy lesz egy olyan része ennek a dolgnak, amikor ez ebben egy kicsit ilyen túladagolásunk lesz, és azt mondjuk, hogy, hogy Valamennyire azért csak szeparáljuk a dolgainkat, és nem feltétlenül akarunk. Lesznek ilyenek, akik, akik Excel-ba vonulnak, és nem szeretnének Twitteren meg Facebookon fel lenni? Majd egy idő után meg nem szeretnének mobilon e-mailezni, mert azt mondják, hogy igen, most már a munkahelyi dolgainkat tartsuk meg a munkahelyünkön, és, és ne hozzuk el a zsebünkbe állandóan mindenhova, főleg szórakozunk, meg főleg ne a nyaralásunkra. Szerintem abszolút az irány. Hogyha mondhatok erősen, hogy az a fajta közösségi élmény, ami ezekkel a régi eszközökkel volt, tehát az, hogy amikor interneten csináltál valamit, akkor, akkor volt egy vagy két vagy több 20-30-100 fős, fős közösség, amiben részt akartál venni, ez egyre inkább eltudódik abban, hogy belekiabálsz a világba. Tehát nem határozod meg, egyre kevésbé határozod meg azt a közösséget, amiben vagy. A Twitter se olyan, hogy annak írsz, akinek akarsz. A Twitter az olyan, hogy az olvas, aki akar. Eleve a Twitteren Ilyez. egy sokkal nagyobb közösség, vagy so sokkal nagyobb emberhalmaz uh, uh, van, aki kapcsolódik egy emberhez. Az irc nek a, a, a 10-20 fős csatornájhoz képest, a Twitternek a 100-200-300 emberi az, az azt jelzik, hogy, hogy sokkal kevésbé személyesebbek, ezek a, és sokkal inkább világba kiabáltabb üzenetek vannak. Tehát ezek szerintem, nem is hiszem, hogy ezek annyira közösség építő hatásúak, inkább az, az egyént építik, akiből áll a világban. Annak idején, amikor az első e maileket akkor ugye örültek neki, hogy leküzdötték az óriás távolságokat. Nem két hétig tartottam igazúsága kiért egy szöveges információ, hanem mondjuk két másodpercig. Most jutottunk el oda, hogy teljesen eltűntek a fizikai távolságok és nem is biztos, hogy számít az, hogy egy méterre van tőlem az illető, akivel kommunikálok, vagy ezer kilométerre. Egyébként egy gyógyai szerverebb fordul meg az a Így van. Az a a, eltűnt a technológia és eltűntek a távolságok, és információ vannak, információcsere van, és, és eltűnt valahol a határ a IRL, illetve a virtuális kapcsolatok között, mert, mert annyira összemosodik, hogy nem tudnak megkülönöztetni, nem is azt akarod? Egyben a személyes és a munka, meg egyéb elegi dolgok is itt kavarognak ebben a kommunikációban. Az mindenkinek az egyéni preferenciáig szerint van. Eddig is voltak, akik nem akartak részt venni, nem kellően extrovertáltak, nem írogattak a fórumokba, csak olvasták, vagy még csak nem is olvasták, el voltak ők a saját kis világukban. Ezután is lesznek ilyenek, szerintem ebből a jelentős változás nem fog bekövetkezni. De egyébként az ahogy az imi mondja ugye minél inkább így a világba belekijabálósabb lesz a dolog, és ugye ebbe az irányba tart, annál inkább lesz óvatos is óvatosabb, mint, mint publikál. Tehát annál inkább megpróbálod külön tartani nálunk. Ugye én saját magamon figyelemek, hogy hogy leszek egyre, egyre a ebbe, tehát egyszerűen biztonsági okokból, bele. Elmegyek nyaralni, akkor nem, nem twitterezem ki meg. Tehát egyszerűen nem, nem teszem meg, mert, mert tudom, hogy rengetet van. Van legalább a, a, a, a nyaralás egy és olyan thunder, tolsz egy olyan poszolt, az derül mint, hogy mintha itt van lennél. Viszont is fordíthattál ezt az egészet? Igen igen, igen, igen, ezt meg lehet csinálni, igen. De, de hogy ez az emberek a fejében egy időtáig nem vagyok különösebben paranói, tényleg, tehát még egy olyan országban simán lesz 20 ezer fordítját, mondjuk nem biztos, hogy ezen kell aggódni, de, <Gül> az de, de azért az embernek ez benne van a, a fejében, de ilyen, ugyanígy, amikor, hogy, hogy, hogy, milyen, vagy ugye, hogy milyen erősségű van ez a lenyűgöző kép, amit én ki akar tolni. Tehát ez... Ez, ez mindig, ez, ez, ez mindig játszik. Ez a korralják, Péter. Ez, korral ez nem a korral. ez a, Nem, mert az, hogy az a számot kell vetni, hogy a valódi életben lévő kapcsolatait, bizonyos akár munkahelyi kapcsolatait, munkahelyi megítérésed, az hogyan, az, az, az hogyan tud ezekkel, vagy, vagy ho, ho, ho, hogyan fog éppen interferálni, vagy nem interferálni ezekkel a közlésekkel. Nekem nagyon tetszik a templetnek az a funkciója, hogy ha privát üzenetet küldesz, azt te publikusan is meg tudod válaszolni. Tehát te küldesz nekem privát valamit, hogy még tudom én, Gergőbaz, meg kurva ez a konferencia, és én simán publikusát teszem és úgy válaszolok neked, hogy az egész világ látja. Tehát a Tumblr nagyon erősen tolja abba az irányba az embereket, hogy nincs olyan, hogy magán, nincs olyan, hogy izé. Ha kommunikálsz és ha aktív vagy, akkor, az, akkor ez igenis egy közösségi térben zajlik. Igen, Tumblrben ez az áteítésben is bizonyos funkciója érzése is működnek. Nagyon jó, igen, mert van egy olyan fajta érzésed, mint hogy egy közösségben lennél, miközben egy teljesen publikus blogról van szó valójában. Tehát ugye, de a Twitter ugyanegy, ugyanegy a dolog tovább. Ott van a lapat, lehetősége megvan a lapat. GG, utolsó szó, GG. Tanben, nesztem. Nagy Még egy perc van? Igen, most már nincs. Akkor viszont látás. De nev, GG. Elvesztettem a vonalatot. Elvesztettem. Még, még, még, te még, nem használsz. Hosszok baromságot a jövő, nagyon sok bizonságot. Gégy, nem, nekem azért, Gégy, én nem, bocsánat, hogy a szóba lehet hozzá, hogy nem használsz semmit, tehát se twitter se Facebook, semmi, nem semmi olvasom. nem vagy. Olvasom az összes baromságot. Most is, hogy megtárgáltuk, hogy minket írk át reggel. Én így, nézzél, fogyasztó vagyok, tehát te nézzél. Ugye a magányrendben sem beszélek. Sokat leülök. E, minden információt, Elfog aztán akarom, az a sírban. Ez is egy, egy stratégia. köszönjük szépen. Rengeteg újdonságával nem beszéltünk, de nekem tökéletes volt meg, szerintem, hogy itt nektek is érdekes volt hallgatni, és akkor nem tudom, mi lesz a következő program, biztos az még érdekesebb lesz, mint ez a beszélgetés. Köszönjük szépen.